Олена Пчилка. Забавный вечер. На третий день рождественских праздников в благородном собрании имеет быть увеселительный вечер до десяти часов для детей, после десяти часов для взрослых. Дети платят пятьдесят копеек, взрослые – один рубль пятьдесят копеек. Мужчин просят быть во фраках. Об'явлення от старшин собранія. На вечір третього дня Різдвяних свят в господі панства Костецьких у селі Переволоках вибіралися та виряжалися дві паночки на вечір до міста. Думаєте, мала то річ, малий захід, таке виряжання? Ба, так вам здається, бо може не знаєте, скільки то клопоту при такому виряжанню буває а ще на селі, адже там, як часом що забули купити чи зробити в городі, то треба добре попоморочити собі голову, як порадити справі. Правда, з двох панночок, що виряжались на вечір, тільки одна була доросла. Старша панна Ксенія, 18-літня, менша ж Любочка, не була навіть підлітком, мала всього тільки 7 літ. Однак, думаєте, семилітню дівчинку, везучи її на забавний вечір у благородне зібрання, можна вже як-небудь випхнути, не завдаючи собі великого клопоту? О, це б уже хороше було – пустити дитину на сміх людський. Ні, маленька Любочка мала теж бути убраною як слід. Їй справлено рожеве, модне, куценьке убраннячко. З білими стяжечками та широким поясом. Було достачено свіженьких взуття, новісінькі панчишечки, черевички, А на овінчання всього хорощества було завито їй кучері. Та остання річ завдала дитині трохи прикрості. Кучері, бачите, були завиті ще з вечора у папірчики, Бо де ж у селі візьмуться ті бігуді? Хоч би навіть сама захотіла завити волосся щипцями. Тож ж і щипців немає. І позичити їх ні в кого. Але ж бо хто виспить ніч з головою завитою папірчики, то буде пам'ятати від цьомого року, може до двадцять цьомого, що то за добро. Ну, звичайно, як то кажуть, ради краси, не жалі потерпіти. Тимто, коли ранком служниця Маруся спитала Любочку, чи дуже муляли завиті кучері, то Любочка відказала, що не дуже. Оберігаючи красу кучерів, зважено було не розвивати їх, їдучи в місто. Однак не можна ж було заходжуватися з тим розвиванням і в самому клубі. Отже, паночки мали вперше заїхати в городі до своїх знайомих Калиновичів і давши там останню раду своїм уборам, їхати тоді разом з Калиновичами на вечір. У Калиновичі вже мали паночки ночувати, а лише другого дня вернутися у переволочі з ними. Отож, якраз застаємо паночок при останніх зборах перед виїздом з дому. Вони вже поубирались, а розмаїту дрібницю, шпильки, квітки, оксамитки й таке інше складають в особину коробочку. Пана Ксенія, стоячи коло комоди, саме тепер міркує, чи надівати їй нову браслетку на руку, чи вкласти в коробочку. Наостанку зважила вона надіти, щоб часом не згубити дорогою досить коштовної речі. Але ж бо й справді гарненька була та браслетка, срібна, ланцюжкова, штучного виробу, і як вона подобала до білої круглої ручки панни Ксенії. А тим часом браслетка ще й не була куплена. Панна Ксенія тільки що заторгувала її однієї знайомої, що дістала собі ту оздобу подарунок від брата з Києва, так ото й перепродувала тепер за 10 рублів. Ту браслетку привезла пані Ксенія додому, щоб показати мамі та й грошей на неї відпросити. Мама охотно зробила донечці той святковий подарунок, і за кілька годин браслетка мала статися власністю Ксенії. Потрібні 10 рублів були вже у панночки в кишені. «Ну, Любочко, худко, худко!» – гукала Ксенія, надівши браслетку. Марусю, одягай її хутенько в хутро, давай калоші. А, господи, що з тими калошами? Ніколи їх на місці немає, коли треба. Мамочко, візьму я одтею нову хустку. Зав'яжіть, мамочко, прошу вас. Маруся, мама і сама Ксенія метушились по хаті. Любочка ж тільки важко дихала під тягарем хутра із кількох хусток. Треба, панночко, добре одягтися. «В полі провіє!» – додала Маруся на розвагу Любочці, зав'язуючи хустку вузлом ззаду. «Ну вже, який?» – питала Любочка. «А нічого не забули?» – питала і мама, і додала. «Глядиш, Ксенічко, й добре, Любочку. Шкода, що не здужаю. Не можу повести вас сама. От ще й тато не хотів поїхати». Ну, там же будете вкупі з калиновичами. Кланяйся ж від мене, калиновичці. Глядиш, Ксенічко, пильнуй добре, Любочку. Добре, добре, мамочко, прощавайте. Поціловані мамою, дівчата подались до виходу. У сінях догнав їх батько і провів аж до саней. На дворі лапастий сніг щедро сипав, без уваги падаючи куди попало. І хочеться тобі їхати в таку негоду, – мовив батько Ксенії. Ще й малу тягнеш з собою, от позастужуєтесь дорогою. – Е, татуню, нічого нам не зробиться, – отказала Ксенія, біжучи уперед. – Хіба ж тут далеко тих сім верст? В дух перехопимось. – Егеш, перехопитесь. Ну? – Провадив тато, закутуючись за помочою Марусі дівчаток в санках. «Рушайте, кози, та глядіть, не скачите там занадто! З Богом! Ти ж, Пилипе, гляди мені коней, щоб часом не напоїв гарячих або що!» Пилип візниця, чоловік середнього віку, нічогісінько не відказав на ту увагу. Лише з прикростю смикнув за поводи, і коні рушили з двору. Поїхали селом, хати ледві мріли крізь вечірні сутінки та густу сітку снігу, виїхали в чисте поле, санки м'яко посувались рівною, з легка пушистою дорогою. Повітря було тихе, найбільший простір для думок нашим подорожнім. І які ж були ті думки? Щодо Любочки, то, по правді сказавши, вона так як і нічого не думала. Перше всього вона рада була дихати струмочком свіжого повітря, що доходило до неї крізь невеличку щілинку, зоставлену їй під нап'ятою хустиною. Панна ж Ксенія вільно дала волю своїй фантазії і потонула в мріях про забавний вечір, куди вона їхала. В думці в неї бриніла навіть мелодія того вальсу, що вона мала під його танцювати. Що за чудовий вальс! І як зручно було танцювати під його останній раз з Леонидом. Ох, той молодий Леонид Калинович, мовляли люди, наречений Ксенії. Займав, коли не перше, то певно, що не останнє місце в душі Ксенії. Всього товариства, що мало бавитись на вечорі, раз-пораз ставала перед її очима, його струнка постать. Бачила Ксенія й себе – в великому клубному дзеркалі, з обличчям, розчервонілим від танців, з блискучими очима, з чайною рожею в чорних косах. Але ж треба й про свій обов'язок згадати. «Любочко, не холодно тобі?» «Ні!» – чути на відповідь тоненький голосок. «Ах, ти ж моя пташечко! Тож то й тобі буде весело навечері. Будеш танцювати, бавитись в купі з катрусею калиновичів». А знаєш, того року всім дітям на такому вечорі роздали по цілому пакуночку всяких ласощів. От то вже буде тобі догода. – Я не буду їсти всього, – защебетав голосок Любоччин. Привезу додому. – Добре, добре, – та й знов потонула Ксенія у своїх власних мріях. Але що це таке? Санки почали йти якось помалу. Ксенія тоді розкрилась трохи більше і подивилась навколо. Все те ж саме рівне поле, геть-геть укрите білою паленою. Сніг сипався вже не лапастий, а дрібний-дрібний, як пушиночки, тільки ж так густо-густо. Посуваєшся, неначе в якій білій хмарі, пробуваєш, неначе в якому надземному околі, де не видно нічого, нічого. Крім тієї білої туманної мли, і мрії насуваються легші, туманніші. Колися несподівана пригода перебила Ксенії всі її найкращі гадки, санки стали зовсім. Пилип зліз сани і почав щось шукати з боку. «Пилипе – Пилипе! – спитала Ксенія. – Що то? Ви шукаєте батога? Пилип не озивався і бродив по снігу. «Пилипе, я кажу, ви загубили батога?» «Та коли б батога?» – мовив Пилип, надійшовши ближче. «А то дорогу!» «Як дорогу?» «А так! Адже ж бачите, яка заметіль почалась? Навіть сліду не видно. Тут їдеш, тут замітає. Ось, здається, дорога!» Пилип знов сів на санки і гукнув на коней. Ксенія заспокоїлась. Але ж по якому часі знову злізає Пилип. Та й пішов. І пішов полем. Десь аж геть-геть. Щось і не видно його. Так, ледві мріє. Господи, що ж це таке? Міркує з турботою Ксенія. Аж ось Пилип вернувся, але приніс він звістку зовсім не втішну. Ну, їй Богу, панночко! Я не знаю, що все буде. Нема дороги. Хоч, що хоч роби. Боже мій, як же це справді буде? А далеко ще до города? Куди там? Я вже не знаю, де він тепер, той город, в якому й боці. Як? Хіба ми збилися з городського шляху? Уже й давно збилися, мовив Пилип пораючись коло коней, що залізли в кучугуру і замотались в упряжці. «Я вже думаю», – провадив помалу візниця, – «коли б хоч яку-небудь дорогу знайти, хоч куди-небудь добитися, хоч би вже й додому вернутися або що». «От тобі й маєш, додому», – з досадою покликнула Ксенія. «Ну, а що ж ви думаєте, панночко? Що ж ми будемо робити у полі, як віятиме цілу ніч? Тож то що нехай Бог боронить. небезпечна річ!» Ксенія тяжко зітхнула. Любочку ж взяв ще більший неспокій. Зітхання та охання її були близькі до плачу. «Ще тут нас вовки нападуть!» промовила вона тим зіміненим голосом. «Бог зна, що кажеш!» – відповіла гнівно Ксенія. «Ще якісь вовків вигадала! Сиди вже!» «Ні, панночко, не кажіть, всякого буває!» – перебив Пилип. «От позаторік, саме на водохрище, отам, біля підгаєцького лісу, вовки, кажуть, з'їли одного музику, вертав звідкись». Та негода застукала, а тут де вони й взялись? Звичайно, всякого буває. Любочка заплакала вже в голос. «Ну годі, панночко, не плачте!» Почав тоді заспокоювати її Пилип. «Чого ж так уже зараз плакать? Ще нема ніде нічого, а ви вже й плачете. Не журіться!» «Якось воно буде!» По тій мові Пилип повів коней, ідучи поперед них та погукуючи, мовби то сміливіше. Та Любочка вже не знала спокою, вона з острахом дивилась на бік, селкуючись проглянути білясті тумани снігу. Ксенія теж кілька раз позирнула на бік. «Пилипе!» – озвалась вона. «Що це таке чорне?» «Он там, от сторонь, пеньок чи що?» «А Бог його знає, може й пеньок!» Відказав Пилип, що сидів уже знов напередку, не начебто вже натрапивши на якусь дорогу. Темні чорні появи показалися ще кілька раз, але Ксенія вже мовчала, боячись завдавати ще більшого жаху малій сестрі, що потерпала, сидячи поруч з нею. «Не бійся, голубочко!» вмовляла вона сестру. Се пеньки, напевно, пеньки. Бачиш, вони знов. Щось мені здається, озвався Пилип. Чи не підгаєцький ліс починається? Всі помовкли. Коли б уже як небудь хоч до підгайців дістатися, міркував далі Пилип. А підгайці далеко від города? спитала Ксенія. «Куди? – відповів Пилип. – Де Підгайці, а де город? Верс, може, з вісім буде?» «Ну, ще то не так багато. – Небагацько, але ж яка дорога. Тож, бачите, яке лихо!» Ксенія голосно зітхнула. «До города! – провадив далі Пилип. – Я кажу, коли б хоч Бог дав до Підгайців добитися!» «Ну, та що ж з того? На який ми кінець приїдемо до підгайців?» – питала Ксенія. «На який кінець? Переночуєте, а ранком уже як скажете, чи в город, чи додому. Як схочете, по дневі інша річ». «Ранком, ранком!» – гірко защеміло в серці Ксенії. «В підгайцях!» – мовив далі Пилип. Я завіз би вас до дядька. До якого дядька? До мого, до кіндрата. При тих словах навіть і Любочка тяжко предтяжко зітхнула. Але живіхола зривається, нехай Бог сохранить, мовив знов Пилип. А щоб на тебе лихая година? Бог знає, які невідомі силі Пилип посилав тій прокльони. Інший раз він повертав їх на якусь третю постать, мовлячи для розмаїтості. «А щоб його! Або дай на його!» У всякім разі гнів Пилипів можна було легко зрозуміти. Путь була тяжка, рада трудна. Кілька разів застрявали в кучугурах, натикались на якісь корчі, а сніг все віє та віє. Тим часом крізь віхолу стали висторчуватися збоку великі дерева. Згодом Пилип гукнув Блищить, село близько! Де блищить? Де село? оживилася панночка. Любочка розкутала голову. Їй так душно, душно було перед тим. Бог знає, чи то від теплої одежі, чи від страху. Тепер вона підвелась в і пильно шукала очима того спасенного світла, але ж той блідий промінь бачило тим часом лиш привичне око Пилипове. «О, де-он-де, бачите, видно огник, це під Гайці», – показував він кінцем Батога, їдучи манівцем на те світло. Далі паночки побачили світло, побачили зблизька й неясні очерти села під Гайцію. От і в'їхали в село. Над шляхом виявились хатки, низенькі, прибиті снігом. Вони мовби тулилися купкою попід гаєм одна до другої, ніби шукали для себе захисту від нагоди. Ну, хвалити бога милосердного, мовляв Пилип. Так і дісталися. От зараз і завезу вас до своїх. Сім'я у них невелика, ночувати вам буде добре. От якраз і світиться в дядька. Отож його й хата. Підїхали під ворота. Пилип, очинивши, в'їхав на подвір'я і мовив, спіняючи коней: Пождіть, ж паночко, я піду та скажу їм. Хутко повернувся веселий. Злізайте, паночко, мовив до Ксенії. Любочку ж взяв на оберемок і принісши постави перед хаднім порогом, на порозі стояла якась жіноча постать. Мотре «Проведіть їх!» – мовив Пилип, вертаючись до коней. Ксенія увійшла в сіни, за нею йшла Любочка, держучись за сестрицю. Чорна темрява обгорнула в сінях панночок і ту жінку Мотрю. «Куди ж тут?» – мовила збентежена Ксенія, ткнувшись у якісь замкнені двері, либонь від якоїсь комірчини. «Сюди, сюди!» Привітно проказувала невідома мотря молодим голосом, відчинивши двері в хату. Паночки війшли. Углядівшись зараз коло печі біля порога якусь другу жінку, Ксенія мовила їй, входячи. «Добрий вечір!» «Добре здоров'я!» – відказала та, повернувши голову, та й знову взялась до якогось горшка в печі. Більше паночки нічого не могли розібрати з першого разу. Дарма що полуб'я доволі добре освічува хату або хоч більшу половину її. Першим ділом паночкам треба було розібратися з верхньої одежі, то сього якнайшвидше примушувало душне хатне повітря. Ніхто, однак, не помагав їм в тім клопоті. Мотря, хоч стояла в хаті і мала руки зовсім вільні, тільки дивилася на те розбірання по її обличчю можна було постерегти що стояла на місці спокійно, не з якої нехоті чи неприязні, а просто через цікавість та невідомість, як братися до скидання тієї одежі. Отже, паночки сами поскидали свої муфти, численні хусточки, шапочки, колоші, і, знявши теж хутра, уявились в своїх вечорових убраннях. Одну з них було таке куценьке, а друге таке довге. Обоє ж доволі викочені колоши і з коротенькими рукавцями. Прийшовши до пам'яті, Мотря заходилась прибирать в хаті, мовлячи. Сідайте сюди, от гармидар, який в хаті. Сказано, ті діти всього понатаскують та всю дерев ваху нароблять. От, тепереньки, сідайте, паночко, до стола, сідайте бо. Як же ж таки там, коло самого порога? Паночки сіли коло стола і роздивились по хаті. Хата Пилипового дядька здалася їм таки тісненькою, просторінь, що зоставалась між столом, лавками і широким примостом, полом, була невеличка, а ще до того в хаті стояли кросна, з натягненою на них роботою, висіла колиска біля полу, були в хаті й всякі господарські речі, як, наприклад, діжа, цебрики й таке інше. Окрім молодиці Мотрі і старої жінки, що поралась коло печі. Панночки зауважили в хаті, як трошки оговтались, ще й дівчину Любочиного віку. Вона сиділа високо на печі, поглядаючи з тієї обсерваторії на те, що діялося в хаті. Любочка сиділа тихенько. Ксенія ж розпочала розмову з Мотрею. – От негода, зовсім ми збились дороги. – Казав нам Пилип, – Де ж така заметіль? А ви в город їхали? – спитала Мотря. В город? Ми то ще й тепер думали, може б зівіть сілі, як доїхати до города, розпитавшись та відпочивши. Е, де ж уже тепер до города? Там у долині, коло Переспи. Не знаю, чи і ранком би проїхали, а то тепер в таку заметіль. Куди? Нема чого й думати, так говорила мотря. Та малесенька іскорка надії що якимсь то способом досить ліла в серці Ксенії, погасла. В хату війшов Пилип, принісши дещо з санок. «Ну і заверуха ж зірвалась! Вже тепер таке б'є, що й світа божого не видно!» мовив він, гріючись коло печі. «А мого старого досі нема!» – сказала зітхнувши, старша господиня. «Ще ранком поїхав у княже до Волости!» Та й нема, ми отсе ждемо його. Чого ж там ждати розважав Пилип. Напевно, дядько ночувати зістались у княжому. Мотре, постали паночкам по стіль, бо вже воно пізненько. Добре, добре мовляла Мотря. Тільки, може, перше повечеряли? Та воно повечеряти можна, якщо те є, згодився Пилип. Молодиця пошепталася з старою. Вона звала її мамою і заметушилась теж ладнувати вечерю. Збігала й до комірчини, принесла деякий припас. Пилип озирнувся на те, що вона принесла, і мовив. Оце ти яєчню смажить хочеш? Еге, отказала молодиця. Ні, ти краще звари яєць, бо вони яєчні не дуже то їстимуть, радив Пилип. «Тільки гляди, щоб не були круті, а молоденькі!» «Добре, добре, я зараз. Ось тут і окропець є!» – згоджувалася мотря, звиваючись біля печі. Паночки не перечили заходам про вечерю. Їсти їм таки трохи хотілося. Того дня вони за виряжанням на вечір та за поспіхом дуже мало їли за обідом. Вечірнього чаю, як, звісно, читачеві, їм теж пити не довелось. Жінки поставили вечерю, зовсім не абияку, бо то ж таки були різдвяні святки. Подано було капусняк з салом, покраєним чималими шматочками, ковбасу і варені яйця. Однак хоч паночки не мали думки цуратись вечері, всі потрави щось то не дуже прийшлись їм до смаку. Капусняк здався їм надзвичайно кислим і щось не дуже в гармонії з салом. Ковбаса тхнула часником, Ксенія ж його не зносила. «А яйця, замість того, щоб бути молоденькими, були страшенно круті!» – так книжком шепнула Любочка Ксенії. Пили вже звернув на вечерю дуже ласкаву увагу, хоч шануючи присутність паночок, сидів він трохи осторонь від стола. Однак це зовсім не шкодило йому призволятися до капусняку і до ковбаси. А тут стара господиня знайшла для свояка десь на миснику трохи горілки в пляшці дала порційку Пилипові. Все те управило його в дуже добрій настрій. Він з весела розважав стару, щоб не журилася, що дядько Кіндрат не похопився на вечерю, зачіпав жартами обох її дочок, молодицю Мотрю, дівчинку Настю, що до вечері злізла з печі разом з своїм котиком. Добре почувався тепер Пилип. Та такий, що не говори, Їда має досить велику вагу на духовний стан. Тож і панночки, сяк так підживившись, почувались далеко краще, а надто любочка. Вона стала з усміхом переглядатися з дівчинкою і розговорилася з нею, з поводу якогось рядочка на шиї дівчинки, сплетеного дуже штучно, зрібнесенького намиста. Згодом обидві дівчинки зникли з-за стола і були вже коло кросем. Там Любочка, торкаючи пальчиком Берда та розпитуючи дівчинку Настю, селкувалася зрозуміти, як то люди можуть давати раду тій великій плутанині з ниток. За кілька хвилин Любочка в товаристві Настусі була вже до половини під печею. «Любочко!» – гукнула на неї Ксенія. «Що це ти робиш? Куди ти лізеш? Ти ж зовсім покаляєш обрання!» «Ксенічко!» гукала в свою чергу Любочка. Подивись, тут телятко. Де? Ось тут. Іди подивись, яке гарненьке. І вдвох з Настею Любочка тягла з під печі на середину хати малесеньке телятко. Бачиш, Ксенічко, яке гарненьке, чорненьке, рекомендувала Любочка. Лисеньке, додала Настуся, ласкаво гладючи телятко по голові. Ксенія мусила встати і зблизька подивитись на телятко, що стояло таке малесеньке на тих слабких, мов погнутих ніжках. Воно справді було зовсім чорненьке, тільки з однією білою цяткою на самому чолі. «Наче то я піс», – подумала Ксенія. Нащо ж це ви держите його в хаті?» – спитала вона у господині. «А як же ж?» – відповіла мотря. Воно ж тільки три дні як найшлося. Воно ж тепер може замерзнути в хліві. Он твоє озивається. Чуєш, Мотре? гукнув Пилип. Чую, чую, відказала, сміючись, Мотря і кинулась до колиски. Він уже проспався трохи. Ставай, синоньку, вставай, вечеряти. З тими словами Мотря взяла дитину на руки і сіла з нею за стіл. «Це ваш хлопчик?» – питала Ксенія. «Мій!» – відповіла мотря, пестливо погладжуючи дитину по ніжка. «Скільки ж йому місяці?» «Та вони на ті місяці не розуміють!» – вкинув Пилип. «От на першім тижні посту рік буде!» – пояснила мати. «Чого ж воно таке маленьке і худеньке якесь?» мовла Ксенія, беручи хлопчика за тонку ручку. «Бог його знає, чогось не набирається тівця. Може, воно хворе, жовтеньке таке? Ні, хвалити Бога, воно не хворе. Ото тільки якісь вавки за ушками робляться. Оце казали в зіллі купати. Я купаю, то вони погояться». «А що воно у вас їсть? питала далі Ксенія. «Вже все їсть!» – утішно одказала мати. «Як все?» «Так, і кашу яку там, і борщ, все. Я то, звісно, ще й сама годую його. Так йому вже більше треба. Ну, того-то воно таке і жовте. І вавки від того робляться, що ви його бозна чим годуєте. Ви ж би йому молочка давали!» – вмовляла Ксенія. А де ж його взяти, того молочка? От тепер то й було б молоко, мовила далі Мотря, зітхнувши. Бо оце ж корова телилась, так батько хотять продати корову. Нащо ж то продавати? вмішався Пилип. Так вони хотять, похмуро сказала Мотря. Грошей пильно треба, додала стара. Оце ж старий одвіз трохи до волості. Так не всі ж. На всякі там податки ще казав, 10 рублів треба дати. Зборщик ще від самої осені голову гризе. Так через ті 10 рублів корову продавати? Вона ж більше стоїть. Вів далі Пилип. Ну то що? Знайдеться куди подіти, як зостанеться. От напевно прийдеться ще хліб купувати бо в нас не стане свого. На водохреща ярмарок у будищах, то таки, мабуть, і продасть старий корову». Так закінчила стара, доволі сумно. Е, -ет, якось то буде, може, ще розміркуєтесь, та й не продасте, – розважав Пилип. «Но, – мовив він далі, вставши та перехрестившись, – «спасибі вам за вечерю, та й піду вже я спати». Там я собі знайду місце, та воно і коней треба наглядати, бо всякого буває. На добраніч вам!» І пішов з хати. Господині заходили збирати стола. Ксенія сиділа, смутно підопершись рукою. Далі вкупі з мотрею стала слати на полу постіль. Поклали те хутро, старе панове, що давали з дому вкривати ноги. Поклали подушки, прослали рядно. «Що ж іще?» «Ходи, Любочко!» – гукнула потім Ксенія на сестричку, що гралася уже з настеним рябеньким котиком. «Пора вже тобі спати. Іди, розберу тебе, розів'ю кучері. Вже, мабуть, давно по десятій годині. Вже твій бал скінчився!» – говорила Ксенія, беручись до Любочиної голови. «Мій бал скінчився, а твій починається!» – відповіла хитро Любочка. Адже ти казала, що по десятій годині для вас. Та це тобі саме танцювать. Мотря голосно засміялась так щиро, що сміх обгорнув і Ксенію. Взагалі, Мотря вже зовсім обсвоїлася з паночками. Тепер, стоячи коло Ксенії, вона роздивлялась на її вбрання. Так оце ви на танці їздите в таких убраннях, паночко? Як же ви танцюєте в такій довгій спідниці? Не падаєте? Ні! відповіла Ксенія, сміючись. Мотри наш сестричка пильнувала, як Ксенія розвивала кучері любочці. Вона не спускала очей, стоячи збоку. Чого ти, дурна, так дивишся? питала Настю Мотря. Ти, може, думала, що то так росте на голові? Настуся зняла з долу кинутий папірчик і стала його уважно розкручувати. Побачивши на тому газетному шматочку неначебто якийсь малюночок, Настя сховала папірчик пазуху і нахилилася за іншими, що Ксенія покидала на долівку, але тут обізвалася мати. «Геть, я позбіраю та сховаю, воно здасться на щось!» Упоровшись, почали розбиратись. Знов було на що подивуватися і Настя і Мотрі. «Боже мій, скільки то шпильок, верчиків і стяжок! «Чогось такого хто знає чого? Та те куце, а те таке довге. Там підоп'ято, а там щось розтягається. Ото!» Коли ж Ксенія почала розпинати шнурівку, то Мотря не вдержалась і в голос покликнула. «Ох, моя матінко! Оце ви в такому ходите? Та куди ж його дихать, ще й танцюючи? Нічого, можна дихать!» – одмовила Ксенія. – Воно не тісно. – Ой, де вже не тісно? Як воно обіп'ялося? Мов лищата. Мотря аж рукою взялася за щоку, хитаючи головою. Розбірання скінчилося. Кладуться спать. Ксенія з Любочкою на полу подовж. Мотря там жив поперек. У ногах у них. З дитиною коло боку. Стара лягла на печі. Дівчина на лаві. – Ксенічко мовила тихо Любочка, лягаючи зовсім. «Чим же ми будемо укриватися без ковдри?» «Ось ще чого захотіла, ковдри! Укриєшся хусткою!» Ксенія й укрила Любочку великою хусточкою, тією, що опинали Любочку з самого верху, і наказала. «Спи!» Дівчаткою справді незабаром заснуло побіч сестри. «Бідна дитина!» міркувала Ксенія, гладючи кучері сонної сестрички. Сама ж Ксенія не могла й подумати про сон. Перше всього їй було страшенно душно. До того якогось кислуватого хатнього духу вона за вечір трохи звикла, але ж душно їй не переставало бути. Ох, чи не гірше ще стало, бо лягаючи спати заткнули комена. «Що вам таке, панночко?» – питала Мотря, чуючи, як Ксенія ворочалась, а потім підвелась і, сидячи, раз по раз віддихувалась. – Душно, страшенно! Мотря встала. – Чого ти там, дочко, лазиш? – питала її стара. – Відіткнула коміна, – отказала Мотря. – І на що? Адже воно до ранку вихолоне в хаті, вони змерзнуть! – озивалася з печі стара. «О, ні!» – отказала Ксенія. Всі поснули знову, тільки старша паночка не спала. В стомлені голові в Ксенії снуються у ривки думок. «Що-то там думають калиновичі? Леонид, певно, турбується. Може, думає, що я не приїхала з пересердя на його? Де ж леддащо? Хепкує отак. Наручниці купуєте? Дикарські оздоби?» «Може, ще незабаром дасте татуїрувати ваші чудові ручки?» Звичайно, я розгнівалась. «А що там мама? Думає, що я бавлюся?» Гадки в Ксенії плутались, але ж заснути було трудно. В ногах похропувала мотря. Стара інколи заходилась кашлем на печі, а то знову півні і раз співають. А которіси? Другі чи треті? Скільки разів мають вони співати? Щось вони вже без зладу співають. А ось Мотра заходилася з дитиною. Хлоп'я прокинулось і не засипає чогось. Пищить. Мотря щось примовляє, годуючи його. Потім у голос шипить, присипляючи. Далі в хаті знов затихло. Та дрімоту Ксенії перебито. Очі в паночки розкрились і з нудьгою дивляться перед себе. Маленькі вікна маячать білястими плямами. Певно на дворі розпогоджується, міркує Ксенія. В хаті одній, але в тому млявому розсвідку якось непевно визначаються ключки від кросен. Дівчина, що спить, простягшись на лаві, здається, наче умерлою. Бог знає, що буду вже спати, примушує себе Ксенія і рішучо повертається на бік от хати. Навіть очі прикрила рукою, щоб певніше примусити себе заснути. Коли ж якраз став подавати голос апись під печею. «Мотре!» – чути з печі гукання старої. «Встань, понеси телятко до корови! Чуєш, Мотре?» Мотря на силу приходить до пам'яті, встає, вовтузиться з телятком, рипає дверима. У пізню пору надумалася Ксенія спати. Звірята прокидаються і подають голос одно по-другому. Знову співають півні. Один, другий, третій, потім розходилися, та ще десь так близько, гуси, гелготять голосно, безладно, наче той жидівський кагал. Господи, якого вони лиха так кричать, гнівається Ксенія. Почали вставати й господині, стара злізає з печі, мовлячи мотрі. Я ж казала, що за ніч вихолоне в хаті. Отож наказує мотрі розпалити в печі. А сама теж починає шпортатись. «Спійте, спійте, панночко!» – наказала стара Ксенія, лізучи помалу через її ноги. Але Ксенія чує й потім шпортання та проникливе шепотіння старої, як вона молиться Богу пораючись. «Як уже і ми оставляєм, должникам нашим!» – промовляє стара, здіймаючи горшки з полиці. І нині, і присно, і вовіки віків. Чути далі пресованю цебрика, бо тож у йому либонь готуватиметься сніданок для корови чи для свині. Потім чути, як стара трохи голосніше мовить до Мотрі. От, господи милостивий, старого доси нема, що йому таке? Та може ж вони десь підночували, розважає вже зовсім у голос Мотря. Ксенія лежить, вона не спить, але їй не хочеться вставати. Одно те, що чого вона встане так рано в досвіда, а друге, справді в хаті стало холодно, неприємно й вставати. Ксенія хоче угрітися трохи, але як більше натягне на голі плечі своє пальто, то стає холодно в ноги, не можна вкритися так, як ковдрою. Як вони отак сплять, укриваючись свитками, тощо. Це ж просто мука. Як стало вже видно в хаті без світла, Ксенія, не заснувши півгодини, встала і одяглася. Ба, можна було б навіть подивитися в дзеркало, бо малесенький шматок його був приладнований на стіні біля стола. Але ж Ксенія, накинувши поверх убрання хусточку, просто собі сіла кінець стола. Увійшов у хату Пилип. «Добрий день», – мовив він. «А що ж, панночко, куди поїдемо?» «На дворі тихо, хороше». «Звичайно, додому», – відказала Ксенія. «Сьогодні до нас гості приїдуть на обід». «Та й куди б я вдень поїхала отак», – додає сама собі Ксенія, оглядаючись на своє вечорове убрання. «Дядино», – гукнув Пилип. «А дивіться, дядько приїхали. Не казав я». З тими словами Пилип вийшов знов з хати. Чути було з надвору голосну розмову його з дядьком. В хаті оживилися. От хвалити Бога, сплеснула руками стара. А мені вже не знать, що думалося. Сказано, воно ж усяково буває. Ну, слава ж тобі, господи! Вона позирнула в вікно і побачила, що справді її чоловік вже під'їхав до повідки і береться розпрягати. Трохи згодом увійшов у хату той господар у селі, дядько Кіндрат. Невеликого зросту, підстаркувати чоловік. Пилип-либонч ще на дворі розказав йому причину, що сталося панночкам. Бо дядько зовсім не здивувався, побачивши панночку. Поздоровкавшись, він спокійно став скидати кобаняка. Далі почав говорити, гріючися коло багаття, яка йому притичена сталася. Отож, із його розповіді вияснилося, що він таки був, виїхав додому ще вчора, але блукав мало не до півночі і ледві вже прибився до будки на залізниці, там і підночував. «Мені ж то ще нічого», – закінчив він свою коротку розповідь. «А що бідна кобила лиха дізнала?» Від голосних розмов прокинулась Любочка. стала, убралась, і вкупі з настуса, і ближче оглянула, і хатніх звірят, і всі інші цікаві речі, кутю на покуті, на сіні, і голубця з паперу, що спускався на ниточці коло образів. А тут і рябенький котик стрибнув на стіл. Треба його взяти на руки, бо вже хотять бити сібірного кота, щоб не ходив там, де хліб святий кладуть. Господині тим часом приспорили сніданок. Старому пригріли вчорашнього капусняку, а всім іншим подали пришквареного сала і ковбаси. Мотря дала паночками молока. «Ви, може, молозова не любите?» – питала Мотря. «Та, здається, молоко вже нічого собі», – мовла вона, годуючи молоком теж же сина свого Дениса. «Їж, їж, синку!» – приказувала. Бо дід продадуть корову, то вже не будеш молочка мати. Старий же був увесь у спогадах перебутої ночі. Ну, Но вже ж пригода, промовляв він, неначе сам собі, снідаючись з великим смаком. Ксенія ранком більше розговорилася з повеселілою сім'єю. Стара розказала їй між іншим ще про одну особу в сім'ї. От, мовляла вона. Віддали ми мотрю заміж, все б то не віддали, а приймака прийняли. Думали, як краще, щоб у на тому шматочку своїй земельки робить, бо старий вже не здужає гаразд, а тим часом не вгадали долі. Пішов мотрень чоловіку в військо, казали вільготу має, а воно матінко, і взяли. Тепер і бідуємо всі. Коли то ще він прийде додому? «Прийде, не журіться», – розважав Пилип, – «як лиш голови не откусить». Поснідавши, Пилип пішов запрягати коней і незабаром під'їхав під хату. «Готово, паночко, мовив він, увійшовши в хату та забіраючи хутро на ноги. «Я там ждатиму коло коней», – попрощався з обома господинями і вийшов вкупі з дядьком з хати. Паночки подягались. «Бувайте здорові!» – мовила на відході Ксенія господиням і положила на стіл срібнячками піврубля грошей тих, що були призначені, щоб заплатити за Любочку при вході на той забавний вечір. «Та й нащо ж це ви?» – мовила Мотря. «А та дурна хоч би подякувала паночці!» – додала стара. «Прощавайте, прощавайте», – мовила Ксенія збентежена. «Прощай і ти, маленький Дениску», – вдалася вона до хлопчика, що держала на руках мотря. При ясній днині хлопчик здавався ще жовтіший, вавки на тонкій шийці було видніше. Повернувши головку, хлопчик заглядав до телятка. Погляд Ксенії перейшов теж на те маленьке телятко. Перед самим порогом вона спинилась. Якийсь то рух пройшов у неї по обличчю. У виду з'явилася краска. Далі вона швиденько добула гаманець і вийнявши червоний папірець, мовила. Ось, натева, вам, мотре, сей для хлопчика, тут 10 рублів. Нехай ваш батько не продає корови. Годуйте хлопчика молоком. Мотре стояла, мово стовпіла, з тим червоним папірчиком, втиснутим її руку. Вона не встигла й подякувати за подарунок, як Ксенія хутко вибігла з хати. «Ксеню!» – мовила в сінях Любочка. «То ж ти віддала ті гроші, що мама дала заплатити за браслетку?» «Ну ті! Так що ж? А як же тепер буде?» «Ніяк!» Любочка, одержавши на свої запитання таку непривітну відповідь, змовкла. «Мама дала!» Мама дала, біркувала Ксені. Так що ж з того? Здається, мама ті гроші дала мені в подарунок. Я можу куди хочу повернути ті гроші. Яке кому діло? Умостилися в санках. Мотря, віддавши дитину старій, так і побігла з хати, провести панночок. Вона гарненько обтикала їх, з обох боків і тепер, стоячи біля порога, гукала вслід. Щасливо! Хай Бог помога! Виїхали з двору дядька кіндрата. Усі всю вулицю проїхали, ось і остатню леватку минули. Село Підгайці зосталося позаду. Коні, відпочивши, бігли бадьоро шпарко. Незабаром опинилися в чистім полі. Що, панночко? озвався в полі Пилип, вдаючись до Любочки. «Не боїтесь тепер, Вовка! ха ха, -ха. Справді, пора й година були такі, що можна було залишити всі вчорашні турботи. В повітрю було тихо, ясно. Не був того морозно-іскристий день, але ж ранок мав такий ясновидий привітний вигляд. Широке біле поле сяло срібним лагідним світлом проти погожого ранку. Бабуся зима неначе стиха усміхалась, мовлячи нашим панночкам. «А що? Яку я вам штуку утяла?» Сестри весело сміялись і щебетали, згадуючи свої вчорашні сподіванки й пригоди. Ось не забарилися і додому приїхали. «Мамочко!» – гукала Ксенія, влітаючи в хату разом з хвилею свіжого повітря. «Поздоровте нас обох з величним балем!» «Ха, -ха, ха Що це таке?» – питала мама. – Як це ви так рано приїхали? А де ж Калиновичі? Адже ж вони мали сьогодні приїхати з вами. Ксенія хотіла розповідати, та за Любочкою була то трудна справа. Вирвавшись від служниці Марисі та скачучи коло мами в розстебнутому хутрі з розстріпаними кучерями, Любочка калатала як дзвоник, розповідаючи всю ту пригоду з забавним вечором. Пройшло з годину. Ксенія лежала в своїй хаті, накинувши звичайне убрання. Спати вона не думала, а так хотіла дати пільгу втомленій голові, що навіть боліла після неспаної ночі. Колись в хату бігла Марися, мовлячи. Панич приїхав, Калиновичів!» Ксенія хутко вийшла в світлицю, де її дожидався Леонид Калинович, високий гарний молодик. Здорові були, мовила йому Ксенія з радісною краскою в виду. Що ж це ви самі, а мама й Галя? А, відповідав Леонид. У мами гості. Сестра перетанцювалась на вчорашнім вечорі, а я сів і поїхав сам, бо я вже не міг більше терпіти. Скажіть мені на ласку Божу, що це таке? Чом ви вчора не приїхали на вечір? Почалася розповідь, переривана дивуванням, сміхом. Тут і Любочка прибігла. Її душа почувала, що Леонид привіз їй гостинчика. Саме як Ксенія пособляла їй розв'язувати штучно зав'язану коробочку з солодким гостинцем, Леонид побачив на руці у Ксенії браслетку. «О, – мовив він, – дикарського здобу уже обновилисте?» «А, – відказала Ксенія, зриваючи срібну наручницю, – прошу вас, віддайте браслетку, пані Білецький, скажіть, що я не куплю». Мамі не сподобалось. Неправда, неправда. Мамі сподобалось, вмішалась Любочка. А тільки Ксенія гроші віддала. І почало дівча розповідати. Любочка побігла хвалитися мамі Марисі своїм гостинцем. А Ксенія зосталася з гостем, що так ніжно цілував їй руку. Без браслетки. Кінець. Читала Лілія Мироненко.